You are. Come on! Jy laas ons net net Radio SA, net Radio SA en ons webwerf www.worldwideweb, Haroldwideweb.netradiosa.co.za. Op ons webwerf vind jy al die nodige inligting rondom hierdie internêtradiostasie wat wêreldwyd uitsaai sonder grense, sonder mure want ons wil graag uitvoering gee aan Jezus opdracht in die kerk, namelijk om die hele wereld in te gaan en die goeie neus, die evangelie van Jezus Christus aan al die nasies te verkondig en dat het doop en dat het te leer om alles te onderhou wat Jezus ons geleer het. Dis ons voorrecht, dis ons begeerte dis ons passie om dit te doen. Daarom is ons bevoorig met die internet radiostasie wat wereldwijd uitsaai Om mense te nooi Vertel hulle van hierdie radiostasie, geef hulle die webadres As dit iets vir jou beteken, maar dit is hoe mens, ons maar dinge oordra As iets vir jou beteken gesê, of speciale beteken het sê jy dit graag oordra Soos een restaurant, dis jou van een restaurant hoe hulle jou bedien, hoe kost daar smaak en soe meer atmosfeer, dan sal een mens dit makkelijk oordraan iemand aanbeveel. Op ons webadres, daar vind jy al die inlichting wat jy nodig het, soos die name van al die persone wat uitsaai, die omroepers, hulle programme wat hulle uitsaai, die tye van uitsending, en dan ook die archief waar een kan oorlog, soek na vorige uitsendings program reeds uitgesaai is en dan in die archief geplaas is so jy dit soms so online kan luister of kan aflaai en op daardie manier daarna kan luister op die oomlik luister jy na Dr. Tini Eilers wat uitsaai vanuit Irene die stad van vrede hier in Pretoria, Suid-Afrika en jy is altyd Baie, baie welkom of jy in Zuid-Afrika luister en of jy in die buitenland is Altyd net baie, baie welkom hoor Welkom hier by ons program Oordenking Waar ons die woord van God oordenk en bepijns Daarop praat met mekaar dit deel Welkom dus, baie welkom, ek hoop jy rustig waar jy jyself ook al nou mag bevind of jy ergens lekker achter oor kan sit en of jy kan le hoe dit ook al sê ek hoop jy is rustig dat jy al die dinge kies rondom jou kan vergeet die hele wereld, al die dinge waarmee jy vandag bezig was en maar net op God concentreer want ons hoogste roeping as mens is om God te aanbid so God alles in amal kan wees so moet ons God aanbid met daar die liefde, speciale liefde wat hy van ons vraag, dat ons om sal lief hee met ons hele hart, siel, verstand, al ons kracht. Dit te doen, verg die hand van God, soos die pottebakker met die kluiwerk, om aan ons te werk, so dat ons in staat kan wees om hier die liefde te kan hee, hier die belangstelling in God, so dat ons om kan aanbid met alles, soos wat ons dit nou net verstaan. Met alles, daar kan niks belangriker wees as God nie. Anders is ons Gods begrip foutief. God is die oorsprong van alles, alles kom uit, om uit hy onderhoud alles, hy hou ons in stand ons is geboor omdat hy dit so beplan het maar nie net beplan het nie hy gee die leven, hy gee alles wat rondom die leven behoort daarom ook die herstel wat vanuit hom uitvloe ons moet het kan absorbeer ons moet daar die eerstens daar die verlange he en dan luister na sy woord in hierdie bepeinsing ons is bezig dan met God Se woord, en ons volg om soos een herder, ons sien om as ons herder, want hy loop altyd voor, dis waarom Jezus gebore is, is as een herder, die goeie herder, en wat ons lei, so ons kan ontvang dit wat God vir ons in gedachte het. my shepherd I have all that I need He rests me in green meadows Beside peaceful streams my enemy me at your table you on me with blessings and security Jezus het by pad gestaan, gesit eindelijk daar, terwyl sy disciples weg was, dat die dorpskant toe, daar in Samaria, om iets te kruim te eet. En die vrou het daar aangekom uit Samaria, en Jezus daar ontmoet. Nou, dit is een prankie, dit is eindelijk maar een universele prankie van die mens. Die mens teenoor God. Die mens in sy afspraak, haar afspraak met God met haar skipper, met jou skipper, en daar sal altyd een manier wees, dat God een manier vind, om met ons hier die afspraak na te kom, want ek en jy is honger en dors, omdat ons iets verloor het in Adam, in die eerste Adam, maar binnen in ons is daar hier die leegte, het is en daar is van hier binnen in die mens, en God probeer om daar die hinkering tegemoet te kom, net soos met die die vrou van Samaria. Hierdie vrou was in een sekere sin onbewus van hierdie dorst en hierdie honger in haar, totdat Jezus met haar, Daar oor gepraat het Want Godse woord stimulere mens Dit raak jou Dit roer jou Soos wat hier die vrou daar kom staan het Besig was met haar dagtaak om die water daar By die put van jakob te kom schip Jezus moest nou geweet van wat in elke mens aangaan Ook in jou en in my daar is Daar is een wakiem wat net dier hom gevul kan word. En toe Jezus met haar begin praat, sê hy vir haar, vrou, as jy nou van daar die water drink, ga nie weer daar word. En dit het hy met groot empathie aan haar oorgedra. Omdat hy weet, dit is maar elke mens so omstandig jare. Dat binne in jou is daar een leegte. Dit moet dit kan net gevul word deur God. En God wil dit vul. Maar sommige mense gryp nie die geleentheid aan nie. Nou hierdie vrou, jy het haar geluister na Jesus. Sy het gesê as jy nou weer drink van daardie water gee, weet daar's word maar as jy drink van die water wat ek jou gaan geer, dan gaan dit een fontein in jou word, tot wat ontspring tot in die eeuwige lewe. En die prentjie wat vir ons dan daar geskulder word, is dat die vrou het haar kan daar gelos en sy is die stad in. Het is amper maar die selde prentjie as Jezus' disciples, voordat hulle nou sy disciples was, wat bezig om vis te vang, vissermannen met hulle bote en hulle nette. Maar toe Jezus hulle roep, toe los hulle alles net so en toe volg hulle om. Want toe weet hulle instinktief, dit is eindelijk waarna hulle soek, nog hulle hele ganse lewe. Daarom het die vrou dit ook, haar kan het sy daar gelaat. Dit is een prachtige preenkie van een veranderde lewe. Dit wat God met elkeen van ons in die gedag. wil ons leven verander, hy wil het inhoud gee, betekenis daar aan gee. Maar sommige mense stoot dit van hulle afweg, daar die omstandighede, daarom skryf Paulus in die Romeine, hoofstuk 1 vanaf vers 18 is ek nou lees, want die toren van God word van die jimmel afgeopenbaar oor al die goddeloosheid en ongerechtigheid, van die mense wat, die onge, wat in ongerechtigheid die waarheid onderdruk. Omdat wat van God gekend kan word in hulle openbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar, want sy onzichtbare dinge kan van die skepping van die wereld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, namelijk sy eeuwige kracht en goddelikheid, so dat hulle geen veronskuldiging het neem. Omdat hulle, Julle wel hulle God geken het om nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorligginge en hulle onverstandige hart is verduisterd. Jy sê alles gaan oor die hart en duisternis of licht. Of dit is een sachte hart of dit is een verharde hart. Onverstandig of dit is een wijse hart. Altyd staan die goed so teen oor mekaar En terwijl hulle voorget dat hulle wijs is Het hulle dwaas geword En die heerlijkheid van die onverganglike God Verander in gelijkvormigheid van die beeld Van een verganglike mens Van voels en viervoetige en kruipende dere God soek na ons Hy roep na ons Hy wil graag Dit in vervulling bring Wat ons hier in 1 Korinthus 15 vers 28 lees En wanneer alles aan hom onderwerp is Dan sal ook die soon Self hom onderwerp Aan die een wat alles aan hom onderwerp het so dat God alles in amal kan wees. God wil alles in amal wees. God wil alles in jou en my wees. Daarom hier die liefde wat God van ons vraag, die liefde wat so gedefinier word, om te sê dat ons al moet lief hee, met ons jylle hart, ons jylle verstand, met ons hele siel, en met al ons kracht. Dit is iemand wat so gefokus is op God, en God aanbid, en God lief het, dat die mense hele wees net rondom God centreer. Want, dis wat die uiteinde van alles gaan wees, ons by God tot in alle eeuwigheid, of weg van om. Dis maar die die keus wat hier byie mens lee. So as dit wat ek met jou deel vir jou enige sin maak, as dit jou trek, as dit jou trek, so is daar die vrou daar by die put van Samaria, die woorde van Jezus het vir haar sin gemaakt, daarom het sy net daar en dan in julle mal een soort lewe geluid, omgedraai, en sy is die stad in, en terug na die mense toe om die woord van die evangelie, die blye nieuws te gaan versprei en gaan verkondig, en vir mense te sê, daar is een bestaan. Hier die soort bestaan wat ons hiervoor is, is het geen eindelijk geen sin nie. Sonder Jezus is die hele lewe sinneloos, dit beteken eindelijk niks. Maak jy saak wat jy het en wat jy is, en wat jou titels en wat al jou dinge is wat jy kan weet en waarvan jy be, kennis dra en vaardighede en goed nie met alle respect teen oor elke en so vaardigheid en sy kennis wat hy verwerf het. Maar dis alles te vergeefs as Jezus nie in die preenkie in die center van dit alles staan nie. Maak al daar die goed eindelijk geen sin nie. Dan is dit volgens die, die prediker, maar net alles in die jaag, nou wint beteken eindelijk in sig self, beteken dit niks nie. Ons wil nie so'n sinneloese bestaan voer, ek is oortuig daarvan, ons wil doelgerig wees, ons wil weet, ons wil zekerheid hee, ons wil aangevier word door Godse liefde binnen in ons, so alles wat ons doen dan sin maak, vir ons opgewonde maak, dat die blijdskap en die vreugde, en die vrede wat alle verstand te boven gaan, deel van ons sal wees en alles wat ons doen en wat ons sê daarom dan groet ek jou volgende keer Shalom With broken feet, my Lord I have searched for you I found myself night, drenched in your spirit, you set me on fire, now I'm burn. Fire can hold this fire lord let your flames fly high come on i want to see every single hand I